Urriak hogeita biditu gaurko honetan astelena da eta besterik gabe berrion albistegiari hasiera emanen diogu beti bezala berriozarko kontuekin eta e, espero ziteken moduan figberekin hasiera emanen diogu gure aktualitatearen errepasoari pasoari harteko e, film laburren jaialdi hau larun batean izan zuen bere azken saioa orduan txe eman ziren sari guztiak eta e, hauexek izan ziren lenbiziko saria 1000 eurokoa hidro lanarentzat izan zen heiago blasi zuzendariarena bigarren saria E, ondoko filmarentzat tzat, konbertsa kunia muller morta Sonia Mendesena, zazpireun euroko saria harentzat, irugarren saria, aurten bi lanen artean banatu zuten, bakoitza berriunda berrogeita mar euro jaso zituen. Hoietako bat, Javier Ojedaaren labida enlazima eta bestea, Jakobo eta David del Aguilari eman zitzaien. Azkenik e, publikoaren edo ikusleen saria, irureun eurorekin, e, Sonia Mendesen konbertsa e, kuina muller morta lanari eman zitzaion ere. Nafarroako saria aurten ez dute eman e, ba, antolatzaileek ala erabaki zutelako. Eta entre kulturaz elkarteak antolatuta, antolatutako bi aktivitateren berri eman behar dizuegu, aste honetan zehar eginen direnak, hemen berriozaren alde batetik konbibentzia eta dibertsitatearen aldeko kulturarteko batzarrea edo elkarto paketa hori e, datorren aste azkenean izanen da eta Nafarroako etxeko langileen elkartearekin batera antolatutakoa, e, hone etan ba, etxeko langileen erregulazio berriari buruz itzeginendute eta ez tabai da piztuko da legislazio berri hau be, onuragarria ala txarria izan den etxeko langilien zat. Izlari lanetan Laura Perez, Marina Matxaka eta Irene Soto, a, Soto sarituko dira etxeko langileen elkarteko kideak eta esan bezala itzordua datorren aste azkenean izanen da hurriako gehi talau agratxaleko zazpiter dietan a Eta beste alde batetik, larun batean, ibilealdi bat eginen dugu, berriozarko hainbat zonaldeetatik, e, e, e, berdintasunaren eta konbibentziaren ibilbidea, izanen da hori, entre kultura kulturarteko emakumen elkarteak antolatutakoa, eta horretan nabar menduko dituzte, ba, emakumen presentziak aldatutako eta transformatutako e, puntuak eta tokioak iak e, gida lanetan, gidari lanetan, eba isturitz e, berdintasun teknikaria arituko da, eta ibilaldia lantzeluze pilotale kutik aterako da, esan bezala, larun batean urriako gehi zazpi goizeko amar terdietatik eguerdiko e amabi terdia arte. Gogoratu alaber, gaur duzuela azken eguna, mintza praktiketan izena emateko, mintzak idegitas parte hartu nahi baduzue, gaur duzue azken eguna, Euskara ez dakiten lagunak, eta Euskara maila ona dutenak batzen ditu ekimen honek haien artean, astean behin elkartu, eta solasean aritu daitezen. Esan bezala, urriaren hogeita arte duzue aukera, beraz, gaur duzue azken eguna izena emateko, berrio osarko udaleko Euskara zerbitzuan, bederatzi lauz hortzi, iruzero, zero, iru, bost, bederatzi, Telefono zenbakian edota euskara abildua berriozar.es e-posta elbidean. Eta euskara ikasten ari direnak aipatu ditugunez, e, e, esan behar dugu, ikastaro berri bat abian jarri dela euskara zerotik ikasi nahi dutenentzat, berri ozarko auzalor haeka euskaltegiak bere eskaintza zabaldu du, Eta astapen ikastaro berri bat abian jarri du astelenetik ostegunera arritsaleko seietatik zorzietara. Gainera berri ozarku diru laguntzari esker matrikula ehuneko berri hogei merkeago ordaintzeko aukera dago izena eman nahi duen orok auzalor euskaltegira jo dezake artekalekaleko hogei talagogarren zenbakian edota ondoko telefono zenbakietan bederatzi hau sortzi I 0060 bi, eta 60sazpi 60 bat lau errepikatuko ditugu telefono zenbaki hauek, bederatzi lau sortzi 200602 edo eta 60sazpi 60 bat -60 lau Gure Errepasoari edo Berriozarko albisten Errepasoari amaiera emateko Herrira taldearen elkartasun ahazokari buruz hitzeginen dugu Berriozarko Herrira taldeak elkartasun azoka antolatu du eta jarduera hori egin ahalizateko bizilagun guzion laguntza eskatu du aurretarako Zuloalai elkartean astelenero eta asteartero arratsaldeko 6etatik 8 egonen dira erkarpenak jasotzen edo zein gauza jasoko dute gainera jostailuak arropa, musika, pelikulak eta abar luze bat Eta besterik engabe, gaurko egunkarien bertsio digitalekendakartzaten titularrak aipatuko dizkizuegu egituan berria egunkariarekin hasiera emanen diogu gaurko erre pasoari eta lenik eta behin ba, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak ditu izpide berriak EAJak irabazi ditu bozak eta EH bildu bigarren indarra da horixe titular nagusia bestelako albisteak ere Aipatzen ditu besteak beste Nafarroa Oñez ondoko titularriarekin euria gora bera milaka euskalzalek bat egin dute Nafarroa Oñezekin zizur txikian. Baina berago beste titular bat ere topa dezakegu gaiberaren inguruan festaren antolatzaileen hitzekin. helburuak ez dira bete. Azkenik, eh, Nafarroako aktualitateari jarraipena eginez, ondoko titularra ere ikus dezakegu, pegen hautek dimisioa eman du, kontuz taldeak eundalaro gehi mila euro zuritu zituela salatu ondoren. Diario de notiziasekin jarretuko dugu orain goan, ondoko titular nagusia ikusen dezakegu gaurko edizio digitalean. UPN-ek dimisio aurkeztera behartu du Jesus Pehenautek onselaria, barzina presidentearen kolaboratzaile hurbilenetako bat. Bigarren mailako titularretan, beste aktualitate gune bat, eaeko, Autoeskundeak izan dira, eaiotak hauteskundeak irabazi ditu eta bildu bigarren indarrra izan da inoizko Eusko Legebiltzarrik aberza lehenean. Nafarro oinez ere izpide dauka Diario de Notiziasek ondoko lerroburuarekin. Euskarak zizur txikia urperatu du eta beherago, beste bat oezorren baikorra, festaren balantze gazigozoa eta errekaudazio eskasa. Azkenik kirola aipatzen ditu Diario de Notiziasek osasuna, azken postuan betisen aurka usna berdindu ostean. <gülüyor> Diario de Navarra hartuko dugu orain eta ondoko titularria dakar Dakarren Cordobillako berri paperak. Pjen aute kontseillariak dimisioa aurkeztu du barzina ez kaltetzeko. EAeko auteeskundearak ere izpidi ditu txoko txiki batean ondoko titularriarekin. Ea jotak hiru eserleku galduta ere auteeskundearak irabazi ditu beste lako uh, lerroburuak ere azela, azaleratu ditu diario de Navarria, kora ingoan eguraldiaren inguruan hitz egiten digu, hodeiek atzera egiten asiko, uh, uh, uh, uh, odeiak barkatu, atzera egiten hasiko dira gaur erratxaldean Nafarroan, eta bukatzeko futbolan osasunak ez du karburatzen, eta golik gabeko berdinketa lortu du partida gatzgabe batean. Azkenik gara egunkaria hartuko dugu, ondoko titularrekin gazteiz abertzaleen gehiengo historikoarekin abiatuko da EH Bilduren agerpenari eta EH Jotaren garaipenari esker hori. E, titular nagusian gara egunkarian, baina bestelakoak ere irakurditzak egu, adibidez dibidez pegenautek dimisio aurkeztu du kontuzek dirua zuritzea leporatu ostean. Nafarro honez ere izpide daukan gara egunkariak ilusio eta gogo handia jarriarren euria dela eta ez dituzte xedeak bete, horixe titularra eta bukatzekon denboralea eguraldi txarra, euria eta e, ur handitzak ditu Izpide garak. Denboraleak gehien kaltetutako udalerri Nafarrek balantzea egindutez. <gülüyor> Eta orain berriozar futbol elkartearen emaitzak asteburu honetako gerga, norgeiagoketan Izandako emaitzak aipagai izanen ditugu Engizonezkoen futbolari dagokionez Berriozarko bigarrien gazten maila Rotxapea taldea izan zuen aurkari Larun batean, baina e, partida norgeiagoka Bertan bera, gelditu zen, beste egun batean jokatu beharko da Kadeteak A taldea, doneztebe izan zuen aurrez aurrez Berrio Ozarren jokatutako partidan bost eta bi irabazi zuten Berriozartarrek kadeteak B taldeak atxeen aldia zeukan asteburu honetan aurrak A taldea ardoi izan zuen aurkari zizur nagusian eta bina berdin du zuten eta azkenik aurreak B taldeak Liizeo Monjardinen kontra jokatu zuen Berrio Ozarren eta huts eta bi galdu egin zuten. Emakumezkoan e futbolari dagokionez, kionez, e-regional maileako emakumezkoen taldeak, amigo taldea izan zuen aurrez aurre, bina berdin duzuten, eta sortziko futbola taldeak, emakumezkoen taldeak atxeden aldea izan zuen. Gizonezkoen sortziko futbolari dagokionez, hiru partida izan genituen. E, sortziko futbola A taldea, lezkairuren kontra aritu zen eta launa berdindu zuten. E, sortziko futbola B taldea, beri nahien aurka lehiatu zen berriozaren. Lau eta iru, irabazi egin zuten berriozartarrik eta azkenik sortziko futbola Z taldea, e, huesi kontra, jokatu zuen, iru eta bi galdu egin zuten gurek. Azkenik futbitoko emaitzak eh, aipatuko dizkizuegu, berriozarra A, Navarro Biosladaren kontra lehiatu zen, bat eta uts irabazi egin zuen berriozar B, ermita berriren kontra berriozarren bat eta uts irabazi egin zuten hauek ere, berriozar Zek, bidez Zek, hartu zuen berriozarren, eta uts eta bat galdu egin zuten berriozartarrek berriozar D, ademarren kontra, jokatu zuen, eta uts eta bat irabazi egin zuten berriozarek, lar ona hartu zuen mendean, utz eta bat irabazi zuten Berriozar Tartarrek Berriozar F Sagrado Corazon taldearen kontra aritu zen eta bat eta utzen galdu egin zuen Berriozar Jk larra ona izan zuen aurrez aurre eta bat eta utz irabazi egin zuen Berriozar Hk Rotxapearen kontra jokatu zuen bat eta utzen galdu egin zuen Berriozar Ik Eguen Ibar eh, hartu zuen Berriozarren utz eta bat galdu egin zuen. Berriozartarrek J taldeak berriozarJtak gazpila gaina izan zuen aurrez aurre eta bana berdindu egin zuten berriozarrekak ermita berri izan zuen aurkari bat eta hutse irabazi egin zuen eta berriozar L e, emakumemezkoen taldeak Sanzernin izan zuen aurre aurre eta bat eta hute galdu egin zuten. Hauz izan da dena, gaurko errepasoari da gokionez, orain e -guraldian. Horeintxe, bertan, amabigraduko temperatura daukagu berriozaren, zerua estalitan, baina iragarpenek diotenez ez, partean, odeiak e, ba, txikitzen edo e, ba, joaten hasiko dira, ostarteak nagusituko dira, eta hogei graduko temperatura maksimoak izanen ditugu hori esan bezala agriatxaldetik aurrera. Gauze izan da dena gaurko albistegiari dago kionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratian FMko eun.sortzian edota orduoro interneten eguzkiplaza.neten.